رحیم سبق لمغورای مرتبته ده حسن لغیری حدیث مرتبه صدا ویل حسن لغیری ادنا مرتبه تن من الحسن لذاته حسن ل غیرری ادنا دی په مرت کې د حسن لذاتی نه و بنی على ذلك انه لو تعارض الحسن لذاته مع الحسن لغيره قدم الحسن لذاته ويقدم بنا بانك تعارض راغد الحسن لذاته سرد حسن دغيره نا نقدم الحسن لذاته داو پرواند کو لشی حکم هو و من المقبول الذي يحتج به دا د مقبول حدیث واغنه چې په دلیل نیوي مثال د دې بسنګې مارواه ترمذی او حسننه امام ترمذی دا حدیث ذکر کړي او حسنم ګرځولې ده طریقی د سند د شعبا عن عاصم ابن عبید الله عن عبدالله ابن عامر ابن ربیع نبیه نئیم راتن چیو زناند بنی فزار کبیلی تزوجت علان علین اید دو پیزار مقابل کی مہر کی نکاہ کڑیوا دو پیزار مقابل مہر کی سوکا نكايوكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الله حبيبه لأرادويت من نفسك ومالك بنعل علين آیا راضي شويت ذا خبل نفس ومالك بن علين أو ذا مالستانا فا يوجود قالت نعم قال فا بس واجازه ود الله پیغمبرم د دې اجازه تورکو امام ترمذي واي وفي الباب عن عمر و ابي هريره و سال ابن سعد و ابي سعيد و انس و عائشه وجابرين و ابي حضره عنهم اجمعين پدې <سؤال> <ده> باب کې د دوينه محدث راغلي دي قلت فعاسم من ضعيف ورا دا عاصم ابن عبد الله و ضعيف دي لسوء حفظه هه حافظه درسته نه ده وقته حسن له ترمذي يو ها دا حديث امام ترمذي ورته دا حديث حسن ګرځوله لمجيئِه من غیر وجه اذا که تاسو وروکو نو نتا سویلی کنا چیز وی حدیث راشی ور سره بل زعیف راشی ادوارو کی پراویا نو کی فز ک او کذب منشتا دایو حدیث بل مضبوط کی او دا دو حدیث زعیف حدیث حسن ل مرتبه ته رسیږي خبر الاحاد المقبول المحتف بالقرائن خبر واحد خبر واحد تاسو په جنو مخکې د حدیث خبره واحد و غریب او عزیز او مشهور او متواتر ذکر شو چې دا محتب بالقرائن وي د دې د وجنب مقبول وی تاوتيه اتل یعني دا یو توتيه ابتدا کی دي او فی ختام اقسام المقبول وای په خاتمه د اقسام او د حدیث مقبول کې ابحث زبحس کوم ده خبر مقبول نہ المحتف بالقرائن چاږي قرائن موجود وي والمراد بالمفتهم بالمحتف بالقرائن سدي على خبر الذي خبر هاغه ده احاط وقت ر من منه الامور چي ها او پی و شوی د دې سره د امور زائدونه علامه یتتولبوه المقبول من شروط دا هر شرایت نزیات وی چې تقاضا کای مقبول داغه و هاذه الامور الزائده او دا امور زائده هغه تقترن بالخبر بالخبر المقبول چی پیوس کی د خبر مقبول سارا تو زیده قوته د دې تنورم په قوت کې اضافه کوي وتجعه له میزه تن اوږر زیدا جودا من الاخبار المقبولة الاخرى دا غير د دې د اخبار مقبوله نور نه چی هغه خالی من تلك امور دې و مور وترجحه عليه دا په هغه راجه ګرځي انواع د دې بسنګ وي ويل خبر المقبول المحتب القرائن انواع دي کې ګڼ انواع دي أشهرها په ډېر مشهوردار دي ما اخرجه والشيخان چلو حدیث تخریج کړي شیخان فی صحیح ما بخبل دواړو صحیح کتابونو کې مما لم یبلغ هاغه شی نې ورسېدل د حدیث حد تواتر تا فقد احتفت به قرائن منها لیکن ده محتبل قرائن او من ها ده ده قرائنو ندا دیئے جلالتو هما فی هاد الشان ده حدیث و بارکی ده جلالت شان دے کن دے ده امت ده دی په صحت اتفاق دے تقدمو هما فی تمیز السحی علا ما او سید غیر سینا جو ده اقولو کی ده دوار شیخین مقدم دي درم تلقی العلماء الکتاب هما بالقبول علماء او د اډوار کتابونه په قبولی سره راغستی و هاذا تلقی وحده اقوا او دا قبولیت یوازې اقوا ډیر مزبوط ده په فادید علم کې ممجرد کثرت سترق د خالی کثرت سترک نه القاشرتي چه دغغن ترق كوتاهويد تواترنا <تصفيق> يو وجخو پكداشوا المشهور إذا كانت له ترق متباينة سالمة كلها من دعف الرواة والعلل و ایده مشهور حدیث چی مختلف سند دونه اتمام راویان دزوف او دلت نپاکوی دره معا الخبر مسلسل بلعمت الحفاظ المتقنین حیث لا یکونو غریبا ایه یو حدیث غریب نده او دا خبر ذا سے او متقنینو نقل کړي چې یی بارکی د ضعف خیال او ګمان راځي کل حدیث الذی لک حدیثا غیر ویه الامام احمد شی روایت کوي امام احمد چې ګوردا خپل حافظ دی امام دی ان امام الشافعی ویروی الامام الشافعی ان امام مالک او ويشارک الامام احمد او شریکی امام محمد غیره فی فی روایت غیر ورثره شریکی پر روایت کې امام شافعی نه او شریکی امام شافعی سره قرالک غیره فی روایت ان امام مالک نذا پدی اعتبار باندې لوی مقام ته ورسیږي دیو جنہ یو حدیث ہے ائم موذ ائمت المسلمین نے نقل کړي نداغ شان پنور بانی لوی وی حکم د دې سره هوا ارجو من اي خبرن مقبول من اخبار الاحاد وای په اخبار احادو کې چې څومره مقبول احادیث دي په دې ټولو کې دا راجه دي فلو تعارض الخبر المحتف بالقرائن کثار از راشی دی او خبر حدیث چې دا فقراین وبانه محتفته دیم قرائن ور رچاپیره دی ما غیر هی من الاخبار المقبولہ سره د غیر د اخبار مقبوله نه نقدم الخبر المحتف بالقرائن ویروان دی کول بشیغه خبر چې دا فقراین وبانی غیر چاپیره تیراثه ودي وسل الله تعالی علیه و